Някога имало едно кралство, което било управлявано от принц на име Ерол. И той не бил обикновен принц. О, не, той бил най-съвършеният принц, който можете да си представите. Духовит, умен, забавен и изключително красив. Да, бил всичко това, но, както знаете, никой не е съвършен. И нашият идеален принц също си имал една тайна. О, красивото ми лице! Колко ми липсваше! О, не, попка! О, това било от огледалото! Да, най-голямата слабост на принца била неговото лице. Той много се харесвал как изглежда и пренасил това върху всичко. Затова избягвал хората, които не считал за красиви. Тази стая е повече от великолепна. Може би защото отражението ми е по всички стени. Кой е? Добър вечер, Ваше Величество. Дойдох да ви съобщя, че Лелеви Айло ще пристигне за балъви утре. О, да! Кралският ми бал в чест на моята Леля Тя защо ще идва? М -м, Ваше Величество, тук ли сте? О, да! Подгответе всичко за нея! С удоволствие! О, и костюмът ви също е приготвен! Благодаря! Е Епоне, аз ще изглеждам добре утре! Леля Айла е толкова възлажена. Утре ще разбере колко добър принц съм. На следващата вечер, кралски особи от всички краища, дошли на бала на принца и танцували и се забавлявали. Принцът се приготвил в стаята си, облякал костюма си и изглеждал по-красив от всякога. Ооо! Майко, изглежда ми Този костюм наистина прави лицето ми да изглежда добре. Какво ли става с нашия принц? Може да се е разболял. Надявам се да е добре. Но принцът далеч не бил болен. Стоял си в стаята и се възхищавал на отражението си в огледалото. Може би трябва да го доведем. Къде е племенника ми? Не срещнах негово кралско височество никъде. А, мадам Айла, так му се канахме да доведем принца от стаята му. О, не се тревожете, нека аз го направя. Ще се радвам да види любимия си племенник. Леля Айла всъщност не била лош човек, но знаела всичко за навиците на Ерол и не одобрявала суетата му. И дали споменах? Била също и вещица. О, имам най-красивата коса в целия. О, пак ли се гледаш в огледалото? Лелю Айла, то ти какво правиш тук? Е, ти не слезе долу, за да ни посрещнеш, което е крайно неуважително това е твоят рожден ден. О, знам. Просто бях... Върших нещо. Тя погледнала огледалото, което държал Ерол. Това проклето огледало. Добре, нека ти дам подарък и за рождения ти ден, тъй като обичаш огледалата и красотата толкова много. Ето. Тя хванала Ерол... И когато отворил очите си, се озовал затворен вътре в огледалото. Какво? Къде съм? Не! Пусни ме! Не! Не и докато не се научиш да не се прехласваш по себе си толкова много. Каква глупост! Ще повикам страшите си да те арестуват! Добре, така. Сега не ще можеш да говориш, че си Принц. Или че си умагиосен. <сък> Дори и името ми ще бъдеш просто мъж в огледало. Защо ми? А също така. <сък> На кралството няма да му липсва прекрасния принц. Това няма да ти се размине, ай, ай. ай, ай, ай. Аз се смея, ти се смееш, всички се смеем. О, ха -ха -ха -ха. Чао, чао, скъпи ми племеннико! Uh -huh -huh -huh -huh -huh. И след това, горкият Еру се намерил извън двореца в къщата на едно семейство бедняци. Там го взела една жена. О, кой донесе това огледало тук? Колко хубаво! О, слава богу! Някой, който ще ме спаси! Ехо! Ехо! Чуваш ли ме? Но жената виждала само собственото си отражение. Не можела да види горкия принц, който бил заключен и крещял в огледалото. Жената имала малко момче и то работело упорито, за да изкарва пари за дома. Мамо, днес спечелих малко пари! Кога ще отидем до пазара, за да купим някаква храна? А, след малко скъпи, аз наистина съм хубава. Птиците ще пеят песни за мен. Глупава жено, синът ти е гладен, а ти дори не го поглеждаш. Но тя не могла да го чуе. И принцът видял горкото момченце, което натъжено излязло от къщата с кошницата за пазар. Това продължи дни наред, докато момченцето не се я досало. Майка ми толкова те харесва. И трябва да се отърва от теб, иначе не ще почне да работи. Взел огледалото, докато майка му я е нямало, и го хвърлил през прозореца. Там един ужасен крадец, дебнел наоколо. Видял огледалото и го взел. е сега какво? е <съква> Я какво красиво огледало за човек като мен. Аз, най-великият крадец на света. <съква> крадец ли? Защо не мога да попадна в ръцете на някоя красива принцеса? Крадецът носил огледалото навсякъде, където ходил, и така Ерол виждал всичко наредно, което правил през деня. Хи -хи -хи -хи. Кой е най-великият крадец? Аз ето кой! Да. Ти не си велик. Ти си много зъл крадец! Но един ден, докато крадецът тичал, не забелязал, че изпуснал огледалото. Едно момченце дошло и го взело. О, какво хубаво огледало! Вижда ми се доста прашно! Ще го занеса от дома да го почистя. И така малкото момченце се прибрало от дома и почистило огледалото. Ммм, о, виждам си! Я чакай, това не е лицето ми! Ей, момче! Чуваш ли ме? О, какой? К -к Какво? О, ти ме чуваш? Но как? О, но кой си ти? Огледалото вълшебно ли е? Не, аз съм... при... при, при, при. <гъх> <гъх> да, аз съм вълшебно огледало. Леле, а можеш ли да ми дадеш лодолет? Е, не... Ами, нова риза? Е. Не. Ами, кое ти е вълшебното? Ами, говоря, нали? На момчето не му било забавно, но все пак се усмихнало вежливо на огледалото. Как може да се усмихваш, толкова мръсотия и петна по лицето си? О, това ли? Това е, защото помагах на един старец да си помете тавана. Това е само прахоляк. И съм щастлив, защото помогнах на някого. Ерл останало задъчен от отговора на момчето. И въпреки, че бил любезен принц, все пак ценял външния си вид повече. Вече си ми приятел. Затова ще те нося със себе си навсякъде. О, какво щастие! Дни наред принцът виждал колко мило и любезно е момчето. Бабо, бабо, ето, хлябът е за теб. Моля те нахрани храни с него. А, много ти благодаря момчето ми. Защо направи това? Та ти дори нямаш достатъчно за себе си, а даваш на тази странно изглеждаща жена. Имам предвид, че тя и сама може да си го изкара. Нея нарича и странно изглеждаща, има добро сърце, а това е достатъчно. Тя купува много храна с всичките си пари и я раздава на останалите бедни хора в града. И накрая нищо не остава за нея. Принцът онемял като чул това. Той винаги гледал хората отвън. Но сега започнал да вижда повече от вътрешната им красота, заради времето прекарано с момчето. Същата нощ, когато момчето легнало и заспало, принц Ерол се почувствал много зле от своето поведение. Толкова ме е срам! Мислех само за красотата и отбягвах хората, които погрешно съм смятал за грозни. Всеки е красив, независимо как изглежда. Този момент принцът изкочил от огледалото. Бил осъзнал грешката си и така се освободил от проклятието на Леля си. Аз? Съм свободен! Мога да се върна от дома! Усмихнал се, когато видял спящото момченце и тръгнал. Скоро стигнал в двореца си. О, ваше височество, но, но току-що ви видях да си лягате. Какво? <съща> Не, реших да се поразходя навън. Хм, дори червилото му отива на това момче, Лелю Айла! Върнах се! Майчице, толкова бързо! Мислях да се порадвам още малко на управлението на кралството. О, не, няма! Научих добре своя урок и... Ти благодаря! Сега ще те помоля да се преобразиш. Не ми харесва да се гледам с намазано червило. <съща> Изненадана съм да чуя това от теб. Тя върнала отново вида си и принца си въздъкнал облегчено. Има само едно нещо, което никога не ще узная. Как момчето успяваше да ме чуе? Може би защото другите двама не успяха да прозрат извън себе си. Малкото момче обаче се грижаше предимно за останалите и беше лесно да чуе гласа ти. Довиждане! Довиждане, лелуайла Хм! Да, има смисъл. Чакай, тя откъде знае? Принцът скоро се заел да управлява кралството си много по-добре. Отплатил се на момчето щедро, а то било много изненадано. Принцът се отървал от навика си и вече щом се погледнал в огледалото се радвал, но само от сърце.